Eta gure gomita goizuntan, handie, zento marri kontseilaria, egunon zuri handie? Baita zuri ere, Pantzika. Zurekin aipatuko dugu, or, bi egun ez, Akitania akitainia jaundiko osoko bilkura iragan dela, bilkura, egun luzeak, uste dut, handie, da? Ba, egerren, uh, penariak normalki uh, egun batekoak dira, ama hiru orenekoak eta hor egindu ama hiru oren, gehi bigren egunen ama goren. Beteak, ochdan, biegun bete-beteak eta... Beteak, eta berez, bereziki guretako Euskal Herriko autetxik isa, ikusiz zernolako uh, aktuaitetea gainean. Gure oizko lanetaz aparte, uh, behaz, uh, tentxioa eta bohak idura pixkaat ere, binean, bon, gara. Egin behar zen. Prezeski, eh, horrekin gira, mozio bat ekari baitu zuen, uh, osoko bilkura hortarat, <coughs> espika iguzu bat norzin ezten horren ekarleak, eta nola iraganden izan denez debaterik, eta zer senditu bai. duzu, uh, zer pasatu den, zuxen? Bai, beaz, denek bezala, jakin ginuen uh, gukibiako izan, zer iragantzen ezpera gauean luson, uh, horrek ekeri duen inahosaldiak, eta biztan dena behaz, hori uh, den bezala horakoetan gure da ere haute uh, giren uh, toki eta parlamentu eta ekartzea behaz gure luraldeko eta horrak kasu guntan eskola kezka hori uh, eta behaz, delgarri detzenasik gira hori ezkerreko, ezkerreko sei uh, kontxe hilariak, eskola kontxe hilariak, hori lotu dugu ere Michele Bonak Beadostelako zababait egiteko egiajan gure lehen asmoa zen e, beruan bero e, mozione bat emaitea ekartzea bozketarat plenarioan. Gero horrek talka egin du, be e, Eskolde Kontseiluko e, parlamentuko Barne arauketarekin eta gertatzen zen normalkiemozione bat ehartzeko bozketarat behar da abprestua izan e, talde politiko gusiei bost egun ireki lehenako. Beaz e, gero negoziak eta aski nola ean fermua edo voilà, intensibua mandugu alaike ez usteko hori ribaztererat eta lortu dugu ez badugu lortu mozione bat ere bosketat ekarzea lortu dugu deklarpen publiko ofizial bat penarioan, behaz egun hiru Uh, kontsen aainzinean irakurtzea. Uh -huh. Eta hori lortua izan da, uh, be irakurtua uh, hiru irakurlek be uh, partekatu dute emozione hori baz bat eszkergekoa bestea eskuinekoa eta hirugagena be uh, ari zerizak uh, kontsen izenean eta ondotik in uh, importanta izan da bon, izan dira hiz gogogak be erantzen entxandan uh, Lere eta Fronte nazionaleen aldetik, Baina uh, itza muztua izan zaiea lehen kuzetek handik, eta lehen kuzetek uh, nero ustez biziki molde duinean bukatu du uh, debatea, eganez bat egiten zola hitz ez hitz gure deklarra eta bi eskoldeko konxerarik gisa aratsaldean beran, deituko zola zuzenki telefonoz lehen ministroari eta, barne, eta uh, deustizia ministroari. Hmm. Eta gauza hori egina izan da. Beaz, gara, uh, ekin debat baki nuen, uh, bete dugu. Deitu dituela lehen ministroa eta barne ministroa. Eraginik izan du mobilizazioak autetxen, hemen euskalegiko autetxen mobilizazioak ere, atzoko edo bezperako bai. du labidegureko erabakian, ezan baitu, libro utziak izan direla lujo bai, bostatxerotuak. Bai. Nero ustez, uh, nola ezan, uh, libro, libro utziak izateko, nahizten, gulpatuak izan, libro utziak izateko, uh, hainbat elementuren ondorioa da, Dudarik gabe lehenik mugimendu zuzenarena, mugimendua izan da mobilizazioak izan dira, eta eztipiak euskal herrian, inahorzaldiaren araberakoak, erran ezake, baina e, ino xenta izatea ditaike, e, erraitean aizta errantzun ere mobilizazioak soilik ditura liberatu eta presundegia urtsegin. Ez da, neruz ezala, eh, erreiten aldo alzut nik, eh, pantxika, elementu bat ditut ortarako, eh, biegunez, eh, intervenzioen politiko anitzak, eta azkarrak izan dira, zinez frantses estatuko goi-goi mailara ino. bakarrik, edo... Ez, ez, ez, ez frantses estatutik ere euskal herritik biztan dela, benen frantxal estatu guzitik ere intervenzion politiko zuzenak izan dira eta ainitzak goi-goi melagaino. Dan eroztez bi elementu horik dute egin e, gaur egun bostak libre izaitia. Hemen euskal herrian erraiten da, Parisek urrunetik ikusten gaituela, ez duela ezagutzen euskal herriko egoera, ez duela ongi menperatzen, akitania ondian, beste haute txendia jera nola da, ezagutzen dute hemen gertatzen dena, bake prozesuak badakite, zerbait badakite, hemen bidean diren eztabaidetaz? da baidetaz? Zoritzagrez errean ezak e, hori da. E, bo, nik gehien ezagutzen ditut jiru e, ezkerreko taldeetako eskola kontsilariak. Horrean ezak badilla hainbat hainbat kontzientizatuak eskoleriko egoerari buruz. Beste batzu bat ere ez. Eta errarazake eskuinean eta frente nazionalean, eh, edo ez dia jakinean eta eskute izan nahi jakinean, edo kontradira, prinzipioz kontradira. Beaz, hori eh, zen ere gure deklarapen publikoaren eh, elbutuari bat, zen eh, izaitia informatiboa eta pedagogikoa. Uztot, hortan lortu dugun. Deklarazio hauen ondotik, xartu zirezte, gaima mitxuetan, bai. hauetarik bat dudarik gabe Poatu Sajant eskualdearen zoja, edo eskualdea zenaren zoja, xikulako kalapitak badira, oge. alen juse bai. eta bai. Poatu Sajanteko ordezkari oien artean, horietan bai. zegoen bai. gai, gai, gai hori azkeri lebetetan, guna gala ez, bilakatu da, itxasako zuge bat, Eta puntaren puntan behar zela bukatu aera hogekin, lehen hodit bat manatu zuena lehen buzetek kritikatu izan zen, bere beraz eskualdeko kontuen ganberak bere horita eta bere ikerketa egin du eta horren emaitzak orain izak dira eta horiek aztertu dira erakin dute erapita bizanalehen egunean, beran orain debatea batea bukatu da eh ezaguna dira Hortak urtak gidugar erusteza fera eh iraganak iragana araikeen nahi dituzke aipatu gausak cifrèak cifrèak colida cifrèak yeah. uh, oroar uh, gambera horrek dio uh, akitanio ohiana etseguela finentzia egora tentsiorik iraganiana erreten du ere aldean uh, tensio ertain gisa kalifikazioan altzela kalifika e, limunzen ekoa benen egoerak iraunen zara, iraunko raizaren zara erratak guzti eta erraiten du hori argita garbi e, poatu xarranten aldiz e, kontuen gaberak dio, diru egoera argunt keskargarria zela e, 2012-eko urte hondarrean, erra nahi baitu e, eskoalde esko, esko berria osatu hain zin, behaz, hori e, zemak egizagoan dira, hori zor publikoa gutxi gura bera egunta eta egunta goi milioi koazen. Mm -hmm. Eta bez, bukatzeko afera, erran behar da, e, hori alean gusten erabakia izan zen, 2006-an zehar, zor, poatu xaranten, zor hori guzia, ordaindu, egindu, akitene berriak. Estalia da? Estalia da. Costa dela gozta, erran behitu, uh, urte batez estalia da, erran nahi du horrek ere ondorioz, urte batez, eskualde berriko Finantzia mendurako dozier guziak uh, apalduak izan dira, euronetik ogoiez. Yes. Bezpene, mm -hmm. kostua badu, efera horrek, benen orain bukatua da. Eger nahi du horrek, Bibila amazazpiko uh, akitaneberen haintzin kondua bozkatzen ahalko dela egoera normalizatu batean, eta urte bat transizioaren ondotik, ehitena alda ajitania berriak bere potentzialitate guzia hartuko dola berriz e, dossier reine dilusatze nobal batean jaren Andie, zentu marri eskualdeko kontseilaria, hilaria, gure gomita goizuntan, andie bi egunez akitania johondiko xoko bilkurak iragan dira, eta biztandena, Euskal egiari lotu doziak batzu ere barnatu dituzue. Hauetan, azpimara garria Euskararen erakunde publikoarekin akordioa bururatzen dela, hemendik dik zomaitegunen buruan, abenduaren ogoita mekan, beraz zer lotura edo nola segituko da, akitainaren lagun euskararen erakunde publikoari? Bai, behaz, eh, hor, eh, plenari horretan, erabakidugu, eh, eskualdeak eh, irula betez luzatu du, beraz, eh, euskararen erakunde publikoarekin duen konbenioa, eh, normalean erran uzun bezala, abenduaren hoitamika untan buruatzen zena. Hori zergatik, eh, iparra euskaleriko erri elkargoa bela zurktarren lehen ean uh, legezkoa izanen denez eta ondorioz gaurko haute kontseilua desegina izanen baita uh, badakigu primaderan bakerik uh, operatiboa eran izanen dela elkargo berria eta behaz, anarte hortan uh, behar zen segurtatu hor uh, arte lotura instituzional hori, lehenik lotura instituzionala alde batetik, eta migerrenik ere uh, dirustatzea. Uh -huh. Beaz, horretako uh, boska hori egin dugu. Luzatzeko uh, bai instituzionalki, baita ere diru aldetik, behaz, uh, lotura, akitenea behia eta eep artean. Hala, eta e Euskal Elkargoa Ezpada Prez Prima deran, oraino luzatzen halko da? Bai, normalean norma, norma, norma, norma legezkoa da zagiren lehenan, beran badakigu makinaria guzia martxan emaiteko artean eta operatiboa euh, izaiteko artean apirila aurreskiri izan dela. Ez. Ordu arte nosatu da. Hutsada ez da bidarik hortan. E, izan da kontrakurik edo ez? Bai, euh, izan dira bost batzu le republikean eta Frente internationala contra boskotudu alda usaiakoak bai, erdugu. bai, bai, bai. Um, justuki uh, aipatzen alditugu eh? akitaniat uh, elkargo arteko loturak uh, zentabadirak gaitasun batzu kompetentzia batzu horaino uh, argi uh, ez direnak uh, nola eginen banaketa adibidez pentsatzen dut laborantxari uh, laborantza huetako uh, bat da uh, pentsatzen dut ere uh, bobiste batzu uh, izan behar nola eginen da banaketa hori uh. ba, hor, jada lehen uguaz bezala Zake, e, Euskal Egiko Eri elkarkoak ditu, finkatu eta adostu behar zer nolako kompetentziak hartzen dituen lehenenpe batean. Haipote duzu laborantza, gaur egun ez dakigu oino laborantza egiazki e, kompetentzia oso bat lehendakari dakari orde batean peko izaren den, edo laborantza sartuko den ekonomia sailorokor batean. Alde batetik, olako gauza datzuleinik eh, eskoleriko elkargoak behar ditu eh, finkatu eta adostu. Ondotik, biztan dena, eta askifite, errenen zake, eh, lotura instituzional lortu beharko da eskoldiarekin. Eta lotura instituzional hori aintzin, errenen hor, erreste eh, talde alde batek ero beharko du jarri eh, martxan, eh, errenen behitu eh, elkargoko autetxi batzu, eta eskoaldeko otetsi batzuetan artean eta zerbitzuen artean gauzak ehrensak pikorantz arteko eta edo abiaduro bat emiteko e lotura hori jakinetsa e e giruari begira hainbat kompetentzia ehrensak erekin koarta nagusi e eskoaldeak titular segurtuko edo eskoaldearen kompetentziak izan diren direla berazok lan ardatz importanteak badira jokatzeko e ikertzeko eta beriziki puntaren puntan adosteko. Mm -hmm. beaz, bi bi entate instituzioan horien artean. Beaz, hori izaren da gure lana ere eh, ondoko hilabeteetan. Zoin dira gaitasunak, zinez, baknatuko direnak edo pagtekatzen halko direnak mugaz gaindikoari ere pentsatzen dut adibidez? Bai, jada hor bada atresen bat, beaz, euro euskaldea guai hartio akitanea berria Euskadi zena, eta horrein akitanea berria Euskadi Nafarroa e, bilakatzen ari dena, e, usuebarko zen gobernua sartzen dena korupizialki Euskalde hortan, horrek baditu gaitasunak, kompetentziak eta, eta dilu zama ere badu. E, mugaz gaindiko e, arrebana sakontzeko, eta hainbat dozier e, eta ekimen entzinaen ameteko, laborantzaren biztan dena gai e, nagusia dela,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 Mm -hmm. Eta horik eh, hori gaskifite, eskualdea horrein zaindako ere mm -hmm. eh, Bezara, eran ezak eskualde lan hori guzia, eh, bizikilan nintez gara da Eta lan potola da, benen nintez gara Hortan Hor, izanen zira, bitartekaritza hortan bai, izanen zira Bai, bai, or, jokoan dil, dil, dil, delako ere, e, Iparra Euskalekaren gero instituzionala mm -hmm. Eta bere almena eta bere potentziala. Uh, borondateo onezko jendeak uh, behar dira hor, uh, talde hortan, talde ta uh, hori uh, uh, eta gauza hori ikertzeko, do hori iertzeko hildo hori ertzeko. borondate ustut baten eta bez gero uh, ara, politikan uh, usu izantzen uh, den bezala, Uh, Bornate on alde batetik eta trapeit interesentza politikoa eta um, aabatismoa uh, ere. Zomabora emanen du zure ustezlan uh, hogeek? Urtea uh, bedutik uh, prima dela osobedan edo eta da oso ere hori beden behar dakondatu uh, uh, pario handia da? Mm -hmm. Pario handa da bean biziki inesgargia eta ni baikok naiz. Beste doziak bat ere hainitzaipatzen dena eta eskualdeak uh, lantzen ari duena, hori da Euskal Herriko parke naturala, eh? diagunik mm. aipatua izan duzu Euskal Herri hauetan, mm. bon, pondu bat iten adugu zertan da eta zerbait erabaki idea bai, biegunetako... Doziak importantarik bat zen hor biegunez, eh? bozketatekarriak zehaztudilako eskualde parke naturalen eh, kompetentziak eta almenak, Eta zehazten dut, uh, ez da parke nazionala, mintzo gira, eskualde parke natural batetaz. Zer da diferenzia? Zer da diferenzia? Almenak eta ere zernolako lotura ingurunan in menarekin, sanktualizazio bat zurekin eta beste. Uh, ez dira batera gotaz mintzo gaiuntan, uh, eskualdeko parke naturalak beste, beste, Beste ikuspik bat mendi mendipolitikaz, ingurumenaz, eh, eta ere, sanktualizazio horitaz. arrisku gutio, bada, errenzake. Mm -hmm. Asta pendentik hori argizan da, ere, hor, batakizu, bat azkeni labete hauetan, bat dela uh, reflexioa importante bat, eh, ena, hemen, bas, euskal mendia dintzen den uh, gune hortan, horai hartio lider montaño bask, Kekosatzen duen gune horren galde importantea da Horgo hainbat aktore, aktore ezberdinen galdea da Beraz, justuki geroari begira gauzak hobekiko eskutan hartzeko Eta gauzen planifikatzeko e, estatutuz aldatzea Eta bez galde ofiziale egintzen eskualdeari eh Eskualde Parke Natural Dosiego Ria Biaseco onarpena bada hori buruz ta beraz horrela lania a pena dio tan siquera bakita beraz premierio hana dai eh in term intervento quadro bere eh, adosto dugu zuzenagoa su eh, Eskualde Parke Naturalak que lentasunesco bi de laguneta premieresco gune izanen dira, hori buskatu da, uh, interlocutu zuzenak izanen dira ere eh, eskaldiarekin. Bez, eskualmendia deitzen halko den parkinanturon hori egiazki uh, interlocutu zuzen bilakatu da eskaldiarekin. Uh, Hemendika entzina, uh, eskaldeko PNR horietan uh, bere gobernantza sendutuko du eta trukean ere bere engaiamendoak handituko ditu. Uh, adibidez kuratuz bere kotizazioa ere funtzionamendurako hori eskualdek eh anitses eh aria gutulesake bere finantziamendu kotizazioa estágina uno está fincatia es es es miraan beran aria gutulesak da hori gorazia hala hori funtzionamendurako eh ori, uh, Ara, uh, funtzionamendu lako. Uh, eta ondorioz ere berse kontraktualizazioenak uh, Ele, e, kortuz, eta ekin zara programeri finanzamenta goratuz Hori buskatu dugu ere e, Ondorioz ariatik, e, horre bat dubele trukea Ondorioz e, lugalde antolaketa eta bat adosteko gai izan beharko du e, parkeranturola horrek Eta tokiko garapen ekonomiko e, eta erangi bat ere martxan emaiteko gai izan beharko da Eta, eta adibidez aldek eta klimatikoaren efektuak muristeko Neurriak ere hartu beharko ditu E, parkenaturalorak, eta biodiversibitatea ere e, zaintzeko programa eraginkorak beharko, beharko ditu martxan eman eta azkenik egenezake e, uraren politika kudatzeko neurriak ere e, hartu molde iraginkorrean eta azkenik ere, eta ondorio gisa, e, eskaintza ere e, kultureskaintza zabala eta anitza eskaintzeko gai zameharko da Eta ondorioz ere, eta eskolegi daukionezoek bere importantzia badu du, ere, nortasuna, eskolegi nortasuna azkartzeko ahalmena ere, izanen du uh, diru finanziamendu aldetik. Paldintzauek mm. uh, entzuten ditu danean, hala ere, eskal mendialkargo koen, uh, nola egin filosofian sartzen da? Oi? Bai, Bai, bai, bai. De... Ez du hartzen, uh, hiper euskalekaren uh, geografia guzia, eh? euskalbendiak. Yes. Euskalbendia hasten dara lagainetik eta pilineo bazter guzia, or? eta bazterreko kantoromenduak atzen ditu. Uste hort egunta amaika erri, uh, egunta amaika erri zosatualitaik e, euskalde parke natural horren Beraz, egunta hameika, egunta berreita zurtzitatik edo. Hmm. Baina, ingurumenaren aldeko uxatxak, biodibertsitatea zaindu, uraren kalitatea horiek, dira jadanik, emengo haute txek defendatzen dituzten baloreak. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eta janik ez gira abiatzen zerotatik, hmm. baduan bostukte eh lider programa marsian dela e, or e, haimateragileen artean autotsita beste eta eragire sozio, sozioekonomiko kulturalen artean bada elgarikinaren egiteko esperientzia hondia eh esperientzia baikorra eta aberatsa eta bakerik hori bide emaitea da kompetentzia berritu batzurekin. Hmm. zurekin ere e, ardura hondia goarekin ere Na, hor ere bada jantiak biziki egintezgarriaz eta eh, hor sartuko da ere jokoan eskalerri eh, elkargoa Eta beraz, hor badira elementuak zinez eh, ipar euskalerria entzina erramateko Eta bere erran ezake nik eh, nortasunaren finkatze molde batean Eta ere nolazpait hitza eh, behar darabili, eh, bere buru batean Gugaz bat zuha intzienan ematea. Egunero kotasunean, uh, bere buru jabetzan maila, 13. gusiekin, sehurtatzeko ahalmena badu ipagozka lehiak. Gutsa dat, dosier importanta, errandu zu so, horreire, hainzinamendu importantak eta uh, demora joiten baita berdugu bururatu. baina no, mozio bat ere, uh, beste mozio bat aurkesto uh, duzue sozialistek eta berdeek, baztertuak diren zonalde edo zon defavorize uh, deitzen diren horietaz, espikaigusu mozio hau. Bai, eh, Hori, mementu enten, ari baita negoziatzen laborantxa ministeritzen, zonde favoriziderako kartografia edo klasabendu berri bat. E, eta honk, kalitaik ere, iparoskal herria hainbat uh, guneetan. Prosibe, balitaikea gian klasabendu horiek aldatzea, eta hobekuntza batzu uh, olortzea. lortzea. Eta baz, hiru taldeek uh, finki galde egiten dugu, baz, estatuari, egiazki kontutan hartzea, Uh, gune horien zailtasun maila, uh, eta penako hortas maila edo, behar no, den hori. Uh, ta funtzionan egun eh, houetan bere, me eskualdeko laantza zaireko lehendakari ordea, Parixen da, leu foran ministeritzen gauza horiek negoziatzeko. Beaz bere susten guz edo uh, simboliko ki baino gehiago ere, zen adieraztea, uh, ara, finki uh, nahi ginoela, klasamendo uh, berri hortan, beaz, uh, gune horiek ere, uh, gune horien klasamendo obetua izai tea. Zain so, dira, ze azki erraiteko bastertuak diren zonalde horiek edo ez Di mu bainan se kriterio bada edo dia ga gaur egun uh, eskoal mendik isa hon hartuak ez direnak ez, uh, ez, ez, ez dira selaiak ez dira mendia ez dira selaiak edi erdiko kana mm hor -hmm. baritaik iduriz posibilitatea lefo lere ministroate aldeortan minzatu da badam iduriz posibilitatea gauzen mugitzeko gaur mm -hmm. voilà. Eta... Or, onartua izan da, montzioa? bai, uh, eskuineko udi eta modemek uh, alde bozkatu dute Le republiken gerrandu dute, hori zinema zela, uh, la kolore berdinikoak zile lako gau poderean behaz, zure kusten zergatik hori behar zen izan, eta Fretar beti zela kontra bozkatu du mm Bautsata -hmm. ustut, itzulia egin dugun, handie, beste milagai izango ziren uh, osoko bilkura luze hauetan bai. E, egun gozto gaizki ere. Ezko alerri loturi ke esta gaizki. Ah. Miresker egun ara dinika. Bai, suri, mangika.